ebinashaitan rajim bismillahirrahmanirrahim inalhamdulillahin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu thumma amma ba'du vetëm Allahut i bindem dhe vetëm atij falëndërim kërkojm ndërsa përshëndetjet selamut e Zotit me pejgamberin ton Allahu salla u selam bi shoktë të besnikën me familjen e tij të ndershme, me gratë e tij të pastërta, të, të gjithë besimtarët që së ndjekën rrugën e tij të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Dhe dhe zër, dhe të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ligjëratën e tretë të radës në ciklin dhe zinxhirin e ri të ligjëratave, ku e kemi titulluar kët cikël si njoje me emra dhe cilësitë e Zotit tonë te bareke u teala. Përmendëm ligjëratën ligjerat, e parë, sa është rëndësishme në pordhgjicim e ditë këtij temë, sa i takon robit sa ka nevojë të dinë nga kjo temë. Pastaj përmendëm disa prej fjalëve të diretarëve se si u shfokusoi gjithë Kur'ani, se si epiqendra e Kur'anit është në njohjen e emrave dhe cilësive të Allahut te bareke u teala. Sot me radh të nderuar Lëzor është që të njoftohemi saj ka kushturën si hadithi kësaj teme për osa ka ardhë hadithin e pengamberit qëllëm kujdesi i pengamberit a lehi salatu selam që tu amëson sahabeve muslimaneve të parë emrat dhe cisit Allahut të barek e vëtjala pasaj do ta vazhdojna me lejnë e zotë i gjellivalen e gjeratën e radhës dhe cili është qëndrimi i katër imamve katër medhebeve të muslimaneve mbi emrat dhe cisit Allahu te barika ve teala. Të nderuojë zot para se me vazhduë në temë, ë ne vëdim se burimi esencial i informotave tona për fenë është Kur'ani dhe Suneti. Sa i përket pjesës së parë Kur'anit, një numër i madh i muslimanëve nuk e shohin uh, problematikt më dhe apo në kuptimin nuk e kanë të vështirë të bindën më njëherë. Mirë po e gjemë se në hadithin e pëngamberit Se selëm disa njerës lëkundën Kanë turbulenës atë e dyshimeve kështu me ratë Para se me i përmenë disa prej haditheve Të pëngamberit a.s. dhe cilat të theksojnë Se sa i ka dhanë rënsi pëngamberit a.s. Me mësuë njeri ju Qfar emra dhe qfar cilsi kozotë i unë të bare kjo vëtjala Ne ju vë do të përmenë një hadith Të pëngamberit a.s. I cili hadith në e ngrit neve Fillimish q sa sht më rëndësimi u bint fyales peng Amire sallallahu alaihi wasallam. Për shembull neve e shohim ditët e sodit se njerzit thojnë për shembull, çka shkruan Kur'an. Apo mirëpo rall i gjën ata duke thonë për shembull, sheka si shpjegou pejgamberi alayhi salatu sallam kët pikë. Andaj edhe dallimi mes sunetit dhe bidatit është kush? Hadithi pejgamberit alayhi salatu sallam. Andaj kur e përdor Abdullah ibn Abbasin për disa bidate Dërsa të ishin shpik në A ishte normal në Medine dhe Meg Dërsa ishin shpik në vendet më të larkëta Si Iraku Ata e repitën Abdulla Ibn Jabasin Qa me bama ata njërës tha, Nga sa ti i thanë dhe ata për lezojnë Kur'anin Qa ju tha Tha latu ha gjuhu më bërë Kur'an Tha mos i polimizoni ato me Kur'an Pse se Kur'an i a dhuvu gjuhu Kur'ani ka shumë Në vetë veti Interpretime Ese është fjale Allah u gjelluarë dhe në kazbrit në gjuhën Arabit Gjon Tha atëhere ngushtojja unë aty në rrugën me hadith Nëse ka nërë përshimën me një ajet Pas kuptime përmendëm Qështë janë ngushtojët rrugën Bita të gjiju se vesh një kuptime ka Kjo ajet me hadithin e pingamberit I du shikot që ka kuptu pingamberit Ale i salatu e salatu e salatu Andaj të nërru e lezer Njohja E, e hadithit pe pyqëmyrit alay salatu wasalam dhe pranimi i tij duhet jet në nivelin e Kur'anit kur është ai sakt. Kur është hadithi isakt, jetë i sakt duhet jet i pranim në nivelin e Kur'anit te Allahu te baraka we taala. Ka transmetuar Imam Ahmaydi hadithin se ne ka saktcuë Shuaib El Arnavuti rahimahullahu ka transmetoi në mustehden e tij nga Aisha radhiyallahu anha. Kjo di vëllazër Shko të boje me cizitë Allah Po kja ditë kjo të boje e, Si parahyrje Sa duhet na me ngritë lartë Kërka thonë për nga me samë diçka Ajo është e prajer Pro sa jetë të na hapsir Me e diskutuat A ka mundësi me e diskutu Shko mundësi Kër është hadithi Isak Kja didhë se në të përmenë me të nejnë nëhyrje Argumenton Se së qëfar nivelli Ka edukua Për nga mërja lehi sëratë të sëram Shok të vetë Besimtarë dhe besimtar Për mi besu fjallës pëngamberit Alei Salat e Seram Kjo a di dhe bënd qartë Sikur Qështja e djelit në Në mezdi Nga Aisha radiallahu anha Thot Hir një dit pëngamberit Alei Salat e Seram në Shtëpi me një rob Kishen pëngamberit Seseb në një Pre ekspeditave dhe luftrave të ti Dhe dinin e për luftra ka bas Rob E kazon pëngamberit Seseb Ka bas një rob Ka inshpi dhe e ka fut këtë robin Ketë zanëmin robë Dhe i ga thanë ruje To këshi kujdes mëstë ike Theta isha radiallahu anë Fe lehevë të anë E unë u habita U angazhova me diska tjetër Edhe faktikisht më iki nga, nga mendja Fe dhehebe Edhe më iki i robi Thot arë për nga mbëri a.s. dhe në tha Ma fa alel esir Ku është, qka boni Aj, robit qka e lashu në këto Qka ta lash ty Në në kujdes, kalet Lehautu anhu ma annisua Fa kharaj I thot për nga mbëri a.s. ma aisha r.a. Thot u habita me do gra Me ardhën, misafir, iki Shkoj, miki Fa kale I thot për nga mbëri a.s. ma leki Mata Allahu jede ki, au jede i ki I tha për nësantë, qka ki ti? Qishje hutu ti? Allahu ta këpu dorën, apo ti këpu duart Ro, Pe jonsa më shnervozu, qishën talash këshyre, mështike Ti jabit dhe i ka ik Allahu ta këpu dorën, apo ti këpuat, ti këpu duart Dhe ka dalë pingamberi alai salatu selam I ka mobilizu disa musliman E ka në gjitë ata dhe E ka në këthi Pro pingamberi sem në nervoz E ka boket Ketë lutje Thot Aisha radiallahu anha E gjitë në robin Dhe u këthije Pas taj, pas një kohë Ka, ka orë në shpif pingamberi Alai salatu selam Vë ene u kallibu Jedej Shikoni tani kjo është pjesa Pika me të sënë argumentohemi Para të se sa janë bin sahabet Musliman të parë Për ingamberi sallësallem Thot Aisha Hini për e mësam në shpe Dhe mëne për i livizi që shtu durd Qa U kallibu Je dhej edhe për këshirë erë një anë Herë tjetër Dhe hiri për e mësam dhe më tha Ma, Maleki e gjuninti Qka ki e ojti A jes mua qka, Për ingamberi sallësallem pitho Qka ki që e të livit durd A jeta manë Mirë po shikohet dhe zër ku kam rije, bindja, ajshës dhe i hadithit për nga mberi sallallahu a.s. Kult, thotajshë, i thash ati. Para, para kësaj, u lutë e këndër muë dhe thave Allahu t'i këpuat durët. E unë jam të pritë cëlla kam u këpu të para. Unë jam t'u shishtë atë dhurt, thave, i durë, t'im thavek, Allahu t'i këpu të durë. Unë jam të pritë cëlla këpu tët e para. Kjo dhe zër nuk ka legjendë. Kjo është gruja pengamberi së se selë me cila e ka një e përjënë samë në vësë të thonë Allah u të këput dorën, apo Allah u të këput durët, kjo atë e prit tani cila, cila ka mu këput. Thot, atëherë thot pengamberi a.s. e falendëroj Allahun, i shprej hilafdrimet e ti në taj zotit bare, e bare kevë të të ala, i qoj duar nga qëllit e tha, o Allah, unë jam njeri nërvozohën a që shë nërvozohën njerëzit. A une, kam du njëherë, Ja ka lohë në amanatë e sërën e ja ka rujt O nërvozu, Allah të këpët dorën Sikur që lutë në shpesh njerëzit Apo edhe mu shumë se kaqë Mirë po pingamiris e sellem Ky rast është për me kazu e vetë pingamiris e sellem Se se ajë nuk mërët me dalë jashta njerëzorës Thot, o Allah, ti e di se unë jam njeri Nërvozona që ishtë njërvozohen njerëzit Pas e ka thonë Fe e juma mu'minin A u mu'minetin dhe autu alej Për që allëhu zeketën vë tahura Ka thamë për nga mellë a.s. O Allah, gjdo besimtarë Apo besimtare Që unë jam lutë këndër ti Për për për nërvoze Bëja këtë lutje Që ka unë e këmbo nërvoz Bëja ati shlyjerje dhe pastrim ro, Pastroje Dhe shlyje nga, nga gjunat Nga se unë e kambo nërvoz Kjo ati dhezër është Në musaideni Imam Ahmed e ka komentuar dietarën, këtu kanë ngrumull madh mësimeve, çështja e amanetit, e kështu me radh, angazhimi i grave me apo hutia grave me punë të tjera këtu me radh, neu po na intereson vetëm një kjo pjesa. Kur ka hipë pejgamberi se selle, dhe Aisha t'i lviz duart. Pramdolëzim. I ka e ka nipëm, sa të thonë Allah ta kaput dorën. Uqriti Aisha. Taisha u ka krjuë gjumë. Me seli atë la kaput të para. A ka kontëprit Cile dorë këputët e para Kjo që farë argumenton Kjo që farë argumenton? argumenton se musliman të parë lezër, Nuk ja kanë diskutu Për ingamberi së dhe sellem Asni Asni fjallë E kanë pritë se realizohet me njëherë Ando e përmenëm rasin e bubekërës i dikut Gjithashtu në vërtëcim Apo vërtëtimin asaj që ka thonë për ingamberi Së dhe sellem Kër e ertë për sras dhe mirajit I ka dhej bugellit Dhe bugellit e, e takoj e bubekërën dhe i tha shukijotë Po thot që ka shku në Pëlestin A i beson me nanatës? Tha po, si ta kisht than Shikot e bubekri Realiz djetarët dhe në bubekri në këtë ras Alas pë kish pas besu një së radhe miraj Pse? Se transmitu si e bu gjehli Dutë më kanë transmitu si vërtet Më sa ne me besu Mi po, shka tha e bubekri? Si ta kisht thana? Po i besoj Tha që shi beson ve? Be? Tha që shi beson? O i njerës, tha unë i besoj si i folë Allah Shka ka pun kjo kjo, kjo në shumë e vogël për Më shikoj dotë njerëz që kanë ardhë vetë pak më mendu. Njëri beson Allahu e krijoi si të gjithë gjicës e pasaj i vjen problem me thon, por çhemë besoni diçka e cila shumë më e vogël, për shembull hadithi pejgamberit s.a.s.l. që ka thënë Ali sallallahu alaihi dhe asam lidhet me ditë vendjani hipin lop. Hipin lop. Edhe filloi sigur sigur me kal kur e ish njerëri, edhe thot pejgamberi më u kthi lopa dhe i tha o njerëzi, siam krijuar për në vend kalit. Un jam më lëvruj, jam me, me hip me mua, nuk jam unë për këtë punë. Atë Diku është subhanallahu, tashun e kam besuar se edhe lopa ka fol di kurrë. Po nëse ti ke besuar Allahun hak dhe se ai adhan, adhan, i mund të më dha, çishta ka dhon ti gojën e një ape dhe lopës, ku ka problemi? Kush problemi domthon, ç'kjo? Çfar çfarë domthon, çfarë përbën e ka kjo goja jote që fol? Çka kaonta? Mish. Dallë gjatë, çka ka diçka. Kush e bën i qudretin me fol? Ai te bareke vetall. Ataria e edhe edhe lopës. Vetësi a dihte? Dhe cilët sahabët e kanë kallëzu Se nuk janë të lëkunë që më asë një sekund Dhe jasohet që ka e thotë për nga mësëm, ko shumë Por ne e zhjithëm ve, këtëm këtë rast E cila, do më thonë argumenton Për një nivel klard, besu shmëris Dhe i fjallës për nga mësëram Para me do, a isha po pritë një këpu dora Me në pas tonë neve Ha, me në pas tonë neve mësëm, që të përshimu Dhe që ka për rëthtije, konkret Apo, si që? Zythojnë, a po sigurisht, shpes haditheve sot njerëz e thojnë, nuk ka me bash ashtu siç po shkruan aty. E çiqo Allah zot, çiqo. Wallahi, çka than Abdulrahman El Jemini, një nga presidentët e mëdhtë të muslimanëve, i cili ka qenë presidenti bashkoor në zamanin e Bekre Buzedit, thot, para mendoim të folti me pejgamberin s.a.s.dritë për drejt. Dhe për drejt të fol. Allah jo, i thotë diçka. A kî drejtim don këshillë asova. Këfela joti ka dhënë kuptime. Tashunë nuk e di se në kuptim e kî për çollë ai shkon ky ne hagarme vetem sen ama jo ja. o vallah i tha ti me volmen një i njeri tjetri kur nuk osht as hoxhas peigamber edhe ai çdo mohabet çka e thot ti don ka dal se usht e kuptoi ai prap prapjes me kuptoi ç'është bo ti do lut me mua un spodi me fola tek somra andaz nuk du ta vendosmi hadithen e peigamberit s.a.s. disqutim ket hadith se peruna dhe nket kontekst ngase tani do ti sjell me na disa prej haditheve te peigamberit s.a.s. icili të cilat adithë argumentojnë sa largë dhe sa shumë ja u kamësu për ingamberi, i onë a.s.ra, muslimanëve, emra dhe cizitë Allah u të bare kjo vëtë ala, deri sa një grumbë dhe bitinve adithëve janë mbo fit në për disa njërës. Këta që i shmune të me thonë kështu për ingamberi samë, për zotin. Sikur këta me mendjet e të tëre dojnë me përku vizu, Allah u të bare kjo vëtë ala. A të dhe zë kjo le tjetë si, si model i mos, uh, Mos vendosjes në diskutim A thubash qështu është Qysh ka tha më mësëm qështu është Qysh ka tha më pinga mësëram është qështu Sa i përket vëzër të ndëruar Qështjes e emra dhe sisive të allaut Në hadithe ka shumë Ne ju do të mundohemi Sa në premë tonkohemi Por me në kohë, disa pritërë Në ligjëratën e ardhshme do t'i përmend më me ndihmën e katër imamave, duke filluar nga Imam Abu Hanifa, Imam Maliku, Imam Shafiui dhe Imam Ahmadi, të cilët kanë çndrimi të tyre në emra dhe secili të Allahut te bareke tualla. Pas asaj do t'i përmend më diku një 20 rregulla, desa ti kanë problem në dietarë, çysh besohojnë në mënyrë të rregullt emrin e tij si Allahu te barekehu te ala pas asaj fillojm gradualisht emër por emër mund dal me emrin Allahu Rahman Rahim uh, at-Tawwab Ghafur kete emrat e Allahu te barekehu te ala meleina zoti subhanehu ve te ala hadith i pard nderuar dhe asil icili argumenton shum per rendsin jega ju ka kushtuar pejgamberit sallaallahu alaihi dhe emra te tij si Allahu te barekehu te ala o jadin se ka njer imam muslimi nga Ubay ibn Kaab shoq i pejgamberit sallallahu Aliu selam. Thadubi radi Allahu anhu. Mthape nga Mela e ubej, ambele, salatu selam nje dit: "Ya Abul Mundhir, o Abul Mundhir." Këgjatin Novka e Ubay ibn Kaabit. "A e dëri ai ayete min kitabillahi ma'ake a'dhamu?" Mthape nga Mela e salatu selam: "O Abul Mundhir, a e ditit cili është ayeti më i madh librin e Allahut?" Shikopa nga Mela e salatu selam e veti një sahabi, besa Ubay ibn Kaabit u shmor shumë Kur'an qalezu shum kur'an. Lakacin i njohur me mësimin e Kur'anit, si Abdullah ibn Mas'ud. Ka thon cilin ajet ti e di më të madhën? Tha i thash, Allahu wa rasuluhu a'lamu. Allahu dhe pejgamberi e din më të mirë. Shikom se kjo ka thënë pika e parë me të cilën gjithmonë ata i janë përgjigj kujna pejgamberit s.a.s. Adose e kanë ditë diçka, por shumë kur i ka pyetur sa cilat që kjo më e mira ose cilat që kjo ata e kanë ditë Ka thonë Allahu dhe pingamberi e dinë më shumë Ma mirë, pëse? Në nështrim, të plot, ndaj, fjarëve të pingamberi sallallahu a.s. Atare thot, ubej, pingamberi a.s. më thapra, o e balmundir, cilin a jet ti e di, matë madhi në livrinë Allahu të barek e vëtë ala. Atare i thash, pra atare ka po ubej, që po do për pingamësam me, me adhanë këtë gjevabin. Atare i thash, Allahu la ilaha illa hua l-hayju l-qajjum Ajeti kursi I thash për jansam Pra Allahu la ilaha illa hua l-hayju l-qajjum Duhet me qenj Maj madhe Ather At thot Ubeji Fadara befi sadri Ngo diti këtu njoks Dhe m tha Wallahi Li jehnike l-ilmu ebal mundër Tha për Allahun Beto mën Allahun Egzofsh Ilmin, apo, lijehnike është e përdorsh me, me gëzim dhe areket ilmë qëka e kije, o e bal mundër. Kjo është aditë që e kanë zirë, imam muslimi dhe e ka tituluë e mbi ajetin më të matë dhe librit Allahu të bareke vëtale. Në këtë aditë dhe zërstë, ku e kemi pikën e rënsi se emrave? Kanë thonë djetarët, për nga meri sësem, kur ja miratoj, se cili ajet është më i madhi, argumentonë që për e mësëramë, I kaqancu Allahu cilja jeta është më i madh. Apo. Te ubejë e ka pa ti ku do të më ditë. Se ky o të u mor më çeta. Sikur se i ka thonë Abu Hurrejës si kur e ka pyetë Abu Hurrejë radiullahu anih ja Rasullullah, ditën e gjykimit, kush e meriton shefatin tan më të shumti? Kush e meriton ti më me ndërmjetçu për ta më të në shumti? Para se më ia dhon gjevapin pejgamberi sa më çai ka thonë o Abu Hurrejë, unë të kum prit timë me vogë pëtyje. Shiko. Argumenton se bejon sa më njëf I e neva shokti di. Jo nuk i ka thon ti kujtë, do ka thon. E pritesh atë me vetë këta. Pse? Ka thon li hir sik al hadith. Se shumë e ki Shiko, me ra hadithin. Shiko, pejgamberi sa më di, është i vetëdijshëm, sa e bura e do atë idhin, andaj e pritesh që më me vetë këti këtë pyetje. Pastaj i ka i ka tregu pejgamberi sa selam, gjevapin. Tani te ubeji pejgamberi sa medin që Ube ibn Kaabe mirret me Kur'an, lejon Kur'anin më shumë e por ciel mundohet me, me i gjet ato sekretet i tha O bey, cili është ajeti më i madh. Propet Nga Ahmedis sallallahu aleyhi ve sellem po don sa ahabe më jamsu çfar. Ai që nivoreti një libër të Allahut, çka fort më shumëti. Dhe ajo është Allahu la ilahe illa huvel hayyul qayyum. Allahu la ilahe illa huvel hayyul qayyum. Këret komentatorët e këtij hadithi kanë thënë, pse tu, nga e ka miratu pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem? Sa Se ajeti kursivë zot, pin fjalës parë, derte në fundit. Asnjë حرف nuk është për dikancë tjetër jashtë Allahut. Dhe nuk ka ajet në Kur'an çështu. Për çdo ajet, fol për Allahun, po mund më, më folë për dikancë tjetër, ose për pejgamber, ose për një histori, ose për një ligj. Ajet i Kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, s'ka aty dikush tjetër, hiç, hiç. Andaj dietar kur kanë fol për shembull, cili ajet i ban dobi, smuti më shumë, apo, është për shembull njerëz që ato çdo ditë nuk e xhi. Kjo sprova e njerëzve. Apo këtë përdorimi Kur'anit. Mirë po cilja jetë dhe zërë është mëj madhe në ndikim, është Allahu la ilaha illahu elhajul qajum. Pse? Sa ti folet vështë për Allahun. Pra ti folet vetëm për fjallët të cilat e përshkrujnë Allahun të bareke. Vëtë e ala. Gjithashtu argumenton kjo qëfarë. Argumenton dhe zërë se ubeji si sahabe nga anët jetër, qysh e ka studiu me përpikshmëri dheri se e ka gjetë. Për shembull, dijetari ka thonë, ne kur na py, kur pyjsim, cili është ajeti më i madh Kur'an, themi është porjish pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Është porjish pejgamberit sallallahu alajhi wasallam çadi the. Mirë, por shembull ka ka një një tjetër pyetje, cili, cili ajeti është më i rand Kur'an? Ktu ka mohbet dijetarit. Cë thon se ka prepe nga Meshem. Për shembull, cili ajet është më shpresdvancin Kur'an? Nuk e ka qapur ai Peygamberi sallallahu alaihi wasallam. Çili ajet i përshëndumull është më, më i bukur? Ba, mos telma me alegori ekse pra, më radh. Por te diator ku muabet. Ata thojnë, por çkaq se s'e ka prepi Peygamberi sallallahu alaihi wasallam? Ha? Kamet muahbeti i çel. Ktu e ka prepi Peygamberi sallallahu alaihi wasallam kamet muahbeti i mshël. Mir po. Kjo çka argumenton? Se Ubay ibn Ka'bi e ka ardhu kit mundin për çka me jetëllën Kur'an. Çili ajet është më shpreh dëna apo çili është ajet më miran apo më i ashpër apo më kërcënues, ja. Këtë mundin e ka hedhgu. Cili ajet është të folmë më së fundi për Allahun. Pra vëzer ka thënë në salumën në zemrat dhe gjoksit të sahabëve të pejgamberit s.a.w, ata më së shumti kanë dashur me ditë për Zotin e vërtetë bare këtu te ala. Çi do të, të shohim edhe në par hadithe të tjera të cilat i kanë sjell dieton. Në rruve zër, një ngrumbull i madhi aditeve Ka ardhë nga pingamberi a.s. Që argumentojnë se pingamberi Ja u kam su shumë shumë shumë vëtë vetë Kanë Ema dhe të cisitë Allah të barekjë vëtë Prej aditeve cilat kanë ardhë Aditeve në Sa i Bukhari dhe sa i Muslim Këtë cilat gjithmonë ba debat të debatë Të njështë të cilat janë të ndikuar nga filosofia Dhe filosofia ma në mend dhe zër Ka thani me Mahmeti rahimahullah Kush merët me filosofi vëstil që shnoqet. Ado në një herë ku dashimi tonë ndjen i cili çoftaj hoxh dietar çfarë do të qof. Në sa ajë është zhig në filozofi dhe mirët me Aristotelin dhe Sokratin dhe fjalët e Ibn Sina's, ato të cilat nuk i bindën pejgamber Ram plotësisht, apo ata nuk i miratojnë e miratojnë fjalën e tij, apo ajo e thonë se kjo është imaxjinata e tij. Dini se ai vëstil e ka mushnosh. Ajo është një smundje kronike që vëstil e ka mushnosh. Andaj Hoxha Abu Bakr Ibnul Arabi i Andalusit, por hoxhen e tij, Abu Hamid al-Ghazali, i cili është njëri prej dietarëve i cili ka çarkulluar më shumë tim edheve, Abu Hamid al-Ghazali. Abu Hamid al-Ghazali dozë ka thon, por vetën e vaj dimë muj dit jam shëli shpe, skum beso kur gjahet. Heq kur gjahet skum beso. Ku mfon shkëdora emën asht asa emja. Ka hing. Don, e gjin bavlos avia, këtu nuk kanë, kë nuk kanë i pul, dy janë. E i rasti cili e trasmetojnë disa prej Prej o gjallarve Por që e mu njani ka një të shpia vet E ka pas, e kanë kan ble Pamiljart një pull me anë ngërmish Ka arki i cili mërët me filozofi Ka thonë, këtu nuk janë nja Ju ka bimini Në dy janë Ate i kanë thonë hajeti qatë dytën Ape ojmë ta Dë tani, dë njërë ti Qëm i thonë njërzve A i thotë, ka dalë Ani, të si të pomir Anë i tamë a unë shumë të pomir Unë për ashtë Ekshtu me rap Andaj thote Ebu Bekret në Arabi Hoxha jem Ebu Hamit el-Gazeli Kur ka hinë filozofi Sëndilke pastaj Sëndilke pastaj Ese ati ka vëzër zingjirë të, të dyshime Slajnë të pastaj Me shkuar Andaj dhe zë njëri ju duhet të të qlirohet nga Nga filozofia Dhe t'i beson fjalët për ingamberit Salallahu aleyhi sallam Dhe fjalët e Allahu të bareke Adine ka transmitua imam Bukhariu Dhe imam muslimi Thot për ingamberi aleyhi salatu Jënë zilu rabbuna Ile sema i dunja Kulle lejletin Hina jebë kathullu thull lejli lë akhiru Thotë për nga mbira a.s. Zbret zoti jon Në qëllin e dunjas Gjdonat Kur mbetët Pjesa e trejt e natës E fundit Pjesa pra e fundit e natës Dhe thot Fej e kul dhe thot Allahu gjellu ala Më i dëgujoni fa astajib la kush më um lutet mua e un ti porgjijem atij kush kërkon prej meje e un ti jap atij kush kërkon falje prej meje un ap, e un ti jap e un ta falj atë a dit inshallah Imam Bukhariu e Imam Muslimi këto për shemb zakonisht Ekshisto një luft atje në mesin e djetarve Mese elisonitit e bidat gjive Se do thonë njëz nuk zbret Allahu Se me zbretat e shprazet arq E ata asë nuk besojnë në arq Asë që pra, janë në kontradiktat të, të vazhdushme Kjo pjesë neve Do të shohëm e se do të nga merë shumë ko Kur të shpjegojnë e haditin Kjo hadit do të nga vjen neve shpesh Sa Allahu që në rëmbi arq Me qenjën e ti Dhe zbret që shi takonë Allahu të bare kjo vë tjala Dhe na nuk, nuk ke Na e na të kufizum Qish me përshkrujt? Ski mund qish si me përshkrujt? Mirë po këtu Ne me sot e kemi përqëllim Sa hadithë Qumë të pingamërës e samë ka dash Më jamësu Sa abeve Zotin e tëne Pra dhezër sikur, sikur që Kurani E palmë Qikit ajetet folim Allahu fol për vetëm Kret fokus i pingamërës e sellim Ka qenë Më jamësu musliman dhe kanë Allahu njëllual Edhe ma në mend Gjdo fesad Gjdo shregullim Gjdo kaos, gjdo ngecije gjdo, gjdo loj virusi Bakteri, që ka ju him muslimaneve E i pengona ta Drejt, arritë të cëllimeve të të tëre Kua ku defektiv dhe zër Ka një defekt madë njohin e Zotit Nuk e njohin e Zotit Momentin që ka na e mësojna Kush është Allah u gjellohet Qka kërkona i peneve Dhe si du të kemi në raportin dhe i ti Regulohen që ështët vet Regulohen që ështët vet Shqo këtë adit Për nga meri se sem n Për fatë këtështë njërëzit i gjenë gjumë Dhe në edhim ketë sa, sa e shujnë alde zëna ketë Kjo argumentën se në nuk e njofë në Allah unë të barek e vë tjale Me në alde zërbëshem unë tret në atës një mësafir Ama jo i zakonqë Një rritë të sinin të shumë araspekta Shumë araspekta A këshë mund me akthije Me thonë, valla unë e ta shë jam duflet Allah të lështë hajrin Shkom pëntane Nëse është a i që mushë Nëse supëzojnë nëse të vjenë bërqembu një sahabi për nga meri së sëllëm Aja që i lërën A më vjenë në kohën mat të lezetës me të gjumit A e prish gjumin dhe atë del gjumi të tje Ajo Normal që njëri u sajë një faq ka po vjenë A që edhe, edhe zëgjohën Nëse të kishar për nga meri së sëllëm Atë kish dal gjumi a la i shëkan Ani ullë që të amohën jam të fletë Ja, del gjumi a po se nga madhrimimi që ia bën pejgamberit sallallahu alajhi wasallam tani kur vjen puna te allahut te bareke tuala pejgamberit sallallahu alajhi wasallam i jon, zdonat, qilin, e dunjas, dhe e thot zoti jon çdo nat zbraq qjellin e dunjos dhe i thot kshu kshu kshu kshu tani neve kjo kula gjejn vëllazër na gjejn ne drejti te cilat nuk i perkasin besimtarve andaj kjo esht hadith i par se ne kan permend dietarët por çështja e mësimit te pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ne sa habë Sa duhet njëriju me investu në, në njohen e emrave të cisive të Allahut Të bare kjo e tala Hadith tjetër, që dhe është që e kanë ziri imam Bukhariju dhe imam Muslimit Ka thonë për nga mërë a.s. L'Allahu e sheddu fara hambi të ubeti abdihi l'mu'min Et taibimin e hadikum birahiletihi Ka thonë a.s. Vërtejtë Allahu Më shumë gëzot me pendimin e robit të ti besimtarë Se sa njani prejuve, kur e gjenë, dhe i vënëti e dinit dherim fund, hadithën a i cilë e ka upë në shkretir e, valigje dhe pasa i gjenë. Kjo hadithën të të shpegojna, te imri Allahut, te cisi Allahut gzimit. Allahut precisive shka i ka gzohet. Dhe kjo dhe zë nuk i njojë njërzit. Sot muslimat dhe kësisht mi thamë, a e ditë që Allahut gzohet, nuk, nuk, nuk, nuk di që shme me e kapë këta, që shkë gzohet. Gëzohet Allah u gjeles që të takon Allah u të bareke U të tjalla Andoj përnë këjme gjëzik a thonë Ska një cilësi Ska një cilësi E cila e gëzon njeri ju Dhe në ta ska do më thonë defekt Ska në kësan lëk Vetëm se Allah u të takon pjasoj me e plota Apo Që më dhe kipat ti Ti nërvozosh Shemë, ti nërvozosh Pse nërvozosh Me ka dzuqi Ka da që i kam dhë kufi Apo Ideja e nërvoz e zë ka da se i kam do kufi. Por nëse e ka lënë kufinin, kjo është noksalok. Po nëse është gufi i vet, çka i bje? O tamam. Pushim po bëjmë saun, por atash ka s'nervozoti ç'i ka çujt? Dey youth. Jo ne është nervozon. Në dey youth. Nëse ka dhon dey youth, nuk hinxën net. Por janë do të cilësi që tit si plotsojnë. Tit plotsojnë. Gxhimi, a keni pa njerëz atëz, ai të cilë për shembull, hiç nuk kesh. Hiç nuk gzohen. Njerëzit nuk kanë shumë dëshirë me ne. E shovin noksan. Shumë t'i ka zonë t'i shka për me kesh A i ristë në mojë në drumë i fëtoft Tash Largoj ju se s'ka mundë si Apo nuk, nuk e provokon ato qka e provokon njërzet Apo nuk kanë qef njërzet më nejt me këta Pse nuk kanë qef Sos është normal E Allah u gjelolla prej cilësive t'plota I ka mët përso surat Prej aty në i ka përmente nga mëre Sallatës selam Allah u gëzohet me pendimin E njanit pi uve Këtë aditë të shpjegujnë nën veçanti Milë po këtu që ka në Të këja aditë që ka argumenton Shikopi nga mesam Në përmjetë mësimit, për mësimit të emra dhe citsive të laot Sjetë dukë nësafë për të përmë së rap Që këja aditë dhe zërë Kë e ka venin E ka venin për dit Ku shpineve zë gabon Ku shpineve nuk rëshet Ku shpineve nuk e ban një gjuna Ata që ka mendojnë Se si janë që rëshasin e gabojnë E zbonë gjunae Mund ha, ja i vdekët në gjuna, edhe ai më thonë, jo ja, po, nd të pendon atë shka kanë gabime. Po kjo është, pra i vdekur i ska dhimbta. Dhimbja që ai që është i gjallë. Pejgamesi nam nëpërmjet mësimit të një cilësie të Zotit, sahabeve, çka i thotë sahabeve? Pra nëse shejtani juve ju fut në gjuna, moja mense Allahu qezotëse ti pendosh. Pra atë ja nxitin çka? Në, në pendim. Po ti po shjemë dhe ban gjunaim. Sevep sevep bën gjuna. Sebeb, sebeb, Tani, shejtani, qka do me të bërë kërë të bërë të bërë gjuna? Tash, mos u shtërë më ti, që mund është më bërë njëri, a po? A nga, a, i jërasishti shumon gjunaat, dhe të nëzin gjunaat, nuk e ka përësëllimaj gjunaat, nëse Allahu e falë me, me, me cindra mija gjunaat, a e ka të një tjetër, a i dënë më artë të, të një gjukim që të thush, ja, unë e më e të proha, unë e më, rohët. Nuk shkon kështu. Po sigurin te rrej Allahu xhelalu ala, edhe shejtani sta edhe. Tamam, hajde. Hajde le pak. Ella Mesani mo më thot ashtu ashtu s't fal grah i çit munosh. Po shtash jetojë jetën qish ta ka qefi se ashtu ashtu mo ti dënuam se i dënuam si je. E pejgamber sa me ket cilësit Allah unë gjelluar, kadal, gjunao, pendoj, Allahu xhelalu ala ka dal. Ka dal. Sa do çik juno, pendoi valla u gzo. Tanë njëri vëzër i ka dy mundsi, me gzu shejtanin dhe me gzu Allahu xhelalu ala. Ku, qysh qysh këzot, shëjtoni këzot nëse ti vazhdo në gjuna dhe Humë shpresën vjallaut, ja është atë Allahu gjellëvara Me gjuna nuk shkot, ama me pendim po Me pendim po, ato kështë hadithi për nga me sëlam I cili në përnet nësimit të emra dhe qësimit të allaut I qonë drejt, drejt pëndimit Hadith jetër, të zine kanë gjeri ma në Bukhari ju dhe ma në muslimi Nga pengamberi jonë sallallahu aleyhi sallam Ka thënë aleyhi sallatu aleyhi sallam Yëhqaqullahu ila rajuleini yaktul ahaduhuma al-akhar kilahuma yadkhulu al-jannah. Shiku yadhihosh interesant nga pejgamberi alayhi salatu sallam se si Allah se si pejgambër nëpërmjet uh, mësimit të emrave të cilësive të Allahut i edukon muslimanët. Thot pejgamberi alayhi salatu sallam Allah qeheshët me dynjarrës. Kto e shehni cilësia e të qeheshurit. Çu shqeshëllahu xhallahu ala, nuk e di. O la besoj çaj çaj është të çuditakon Zotit ton subhanahu ve teala. Fatbëngu me salatu selam në hadithin që kanë dhënë Imam Buhariu. Allahu çajet me dy burra. Njëri e vret e vrar tjetrin, to dy të tind jenë në xhennet. O njani e, e vrar tjetrin, tjetrin, a këtë tu dit edhe vrasësi edhe i vrami hin xhennet. Ne e transmetim tjetër kjo hadith, çka ardha Buhariu. Përsa në disa transmitime tjera, uh, është botë detalizimi, se për kënë është për qëllet. I bënkaj me Gjozi e thotë kjo vlenë për shdo ka një cili është në cilësine këtëre dyve. Kjo ka zbrit për, kjo adhidhë është tonë për Hamzën edhe Wahshijun. Dinë dhezër, agjën e penga me sa muslimanë, kushe ka vra, Wahshijun. Një një prej, arabëve i cili e ka paguit, hindi për me vra, Hamzën. Hamzën kërë e ka vra, Wah Thon, Sejidu shuhede Zotnija i shahidave Mirë që ka ndodh me vahshiju Ka shku kohë e gjatë Ka i një islamki O shpendu Edhe ka i një islam Pas taj ka, ka ndodh një luft Për i luftrave Lufta e, e pretendu si të pengamberis Dhe jakon musele me tull këtë dhab Edhe ki që ka bo Ka thonë Qish me pështu e Qish me eshlyja të gjunajnë Cka e bana Ka donu na e ku vron njërin më të mirë çka ka ekzistuar. Ndoshta më e vron më të keqin, më falat. Edhe ka shkuar pikë kit lufte, ka dosh vetëm ose elementa vrojë dhe ka vra. e ka vruar. E ti, ka gjuajt me shtizën e tij dhe e ka vruar. Pejgamberi s.a.s.l. nuk e ka përmendë këtë më imor, disa transmetime dobta e ka përmend se Allahu i jellou shëz me të dy. Por shiko tani, ky e vret Hamzun hin xhenet Hamza. Kushkon koja, ky i në Islam pasajti ki vradën lufte dhe hindet jannet. Allahu ju jellal la çeshët me kta. Por si ka deri ka sill kta? Domthon, tani amun e shpërndamendu tani për momentin, kështu. Të vëra Wahshiu Hamzin, të vëra Wahshiu Hamzin. Alametar njehuni me thon tyje për momentin, Wahshiu hinjënët. Ti tani yx, do gabim ka këtu një gabim, apo? Dhe kjo puna ka deri. Këtu ka bloket të sëndi qelë ato, kur shpallosën një sëria të e gjenë ato, dhe mirë pot, po të për momentit të evra aje hamzën, me thonë njëni, e, të ditë hinë gjenët këto. Të keme thonë një, jo. mirë po shiko ka deri shkon, deri aty që me hi edhe washiju në, në gjenët. Gjithashtu ka ardhë në hadithet e pengamberit, a.s.m. Mësime të shumë të emrave të cisive të Allahu të barek i vëtëala, për e prej hadithet që ka në ardhë Fjala pingamberi së sellem Ajibe rabbuna min, kunuti, min kanuti ibadihi Wa kurbi gajrihi Jenduru i lejkum aziline kanitine Fa jadallu jadhaku Ja'le ya mu enne farajekum karib Përja di dhe që ka tham pingamberi a.s. Quditët zoti jon Me humbjen e shpresës së robbe të ti Ha Me humbjen e shpresës së robbe të ti Dhe sa afër është ndryshimi gjendjes Mesam, Allahu që ditët, se si rapt i këputin dë njërë shprajësat, i këputin shprajësat, Allahu e dinë se afurëm e ndryshku gjendja. O të isë e disë, se ki të lezumë këderin. Janë dhuru i lejkim, i lejkum, shikon Allahu të rabvi, e zilin e kanjëtin, janë këput në njërë në shpresë. Por thotë zndriçon kjo gjëndje, apo sigurisht çot diskutimet e muslimanëve përseu thonë, a kanë mbushku muslimanë, ta kanë mbudhëj muslimanë. Ato ta morin muslimanët këtu me radhë, kë janë argumenton për një lloj kputje shpresës. Ky Adid Wazer, edhe na e vani pengesë, jo më vjenu kështu. Po, me me, me punuar me mend dhe me punuar me mençuri me punu me dhe me punuar me Kur'anin dhe me Sunet, këto meselet tjetër, derisa mi kpush shpresat nuk ekzistojnë, nuk ka mundsi. Është ky është mendimi kërc për Allahun subhanahu wa taala. Thotë Allahu je, thotë be thot, ngjëmasam. Allah u çeshet dhe ajedin se çlirimi i ty ne është ofër. Kto kjo hadith do ta do të vjen të shpjegimi vetësi se si se si praktikohet kjo në vendin. Edhe. Gjithashtu ha dhit tjetër ka ardhur nga pejgamberi alay salatu wa salam. Foth pejgamberi alay salatu wa salam, la tazalu jahannamu yulqa fiha wa hiya taqul hal min mazid. Foth pejgamberi alay salatu wa salam. Shikojë zot, pejgamberi s.a.s. kur ju ka thonë sa vër Allahun. A u kam jaftu me formë të përgjithshme? Jo, detale. Nëse njëri ju i donë detalet, njëri ju i donë hëllsinat. Prej sendeve më të moja që për nga meri se mi ka folë shokët dhe cila ashtë detale për Zotin. Nërsa thoshe e khul islamu të i mije, nëse e merë gjendje në filozofëve, dhe ta shifë se ata folin detale për qka? Për gjëratë nësratë janë kësaj bote, dhe za për Allahun folin formë përgjithshme. Zotin edhe pikë. Dështë a për e më sëlam, folë detale për Allah unë gjelluar. Shiko këtë hadith, hadith se kanë zhiri imam Bukhariu dhe imam Muslimi. Thotë për nga mërë a.s. Vajzdonë në gjenem mu gjujtë, grupe, grupe, dhe gjenemi thotë, a ka e ndë. Pra, gjuhën në gjenem, grupe, grupe njerëz, dhe gjenemi thotë, a ka e ndë. Shiko shka thotë për nga mërë a.s. Shëtta jadha a rabbul izzeti rijglehu wa fi riwayatin aleha qadamahu for the peygamber sallallahu alaihi wasallam there is a zoti kranaris e vendos kamon e ti mbi jenem ha të nëse fash në ato realizatat e para neve po lexojm ayat hadith e hab bukhariun e hab muslimin e jen citatin e hab bukhariun e hab muslimin e jen citatin thot peygambersam there is a zoti e vendos kamon e ti Ta një dhe zërë, që shokë kama e ti Në nuk e dina Në nuk e dina Se në nuk e një ufë në kamën, po së qatë kamën shëkën apo na Po mirë, para se mu kriju na, ka gjistu kama Veqë e zotit të bareke vëtë ala Veqë e zotit të bareke vëtë ala A dhe përshimu, shekë këllistamu të imi Kujem i këtun, nga se kjo tani uh, Kryon në tru, vezvese dhe cytje uh, Disa prej, mu të kelliminve Kër kanë thonë për fjallën Allah, Sënër, ka thonë për nga meja Se Allah i dhënohët I dhënohët Allah Kanë thonë Kjo është allegori Jo për një me Allah i dhënohët Po kjo është që ndëshkon Dhe prej argumenteve pra, Prej cytjeve po dyshime Që kanë pru që Allah s'më nëtë mu i dhënu Pse ka thonë se i dhënimi a shka Për shemo Definicioni i i dhërimi cilë e o dhe zër Vlim i gjakut Që më të vlën gjakut A do i thot një herë u i dhun. Nervozohet apo? Ata kanë thonë, nëse na dhonin Allah i dhënot, i bie çi vlon gjaku. Allahu s'ka gjak, s'i dhënot. A po kuptoni kët operacionin që e bën matematikën? Pra njëri ku ti dhënot i, i vlon gjakë, nëse Allah i dhënot, duhet më i vlu gjakë ai s'ka gjak si dhënot. Kjo çe i xulisam vetë mi. Pra nga definicioni se nervoza dhe hidrimi është vlim I gjakot Ata kanë thonë Po qështu njerë në në shofna Atere Para shtrojt pykja Para se me egzistu njerit A ka egzistu i dhrimi A egziston i dhrimi Po Qish definohet? Para se me egzistu insani Qish definohet i dhrimi? Definohet Qfa? Në kuptimin Allahu të bare kjeva të ale Apo Por qimë Para se me qesh njeri ju A ka pos definicion e qesh ura? Po Para se më ekzistuo insani që gëzohet, a, a ekzistuo gëzimi? Ka ekzistuo. Dhe ajo është Allahu te bareke وتعالى. Andaj emra dhe citat e Allahut vlezën. Kuptohen para se më ekzistuo krijesa. Jo masi kan ekzistuo. Pra ti për shemb kur thotë Dar Allah çon mëndë të durte krijesave, jo. Allahu e beson para se më kon krijesa. Do sa ai ka ekzistuo para se më kriju. Etani te kama Allahu xhelal, çish është ajo? Para se më ekzistuo kom çka ti njef. Para se me egzistu kam të këti E njëtë Fa e në zëhu i ba'duha Ile a ba'din Fa të kullu Kat, kat A tërë thotë Pengamberi Salam A thërë mbledhët gjenemi Njëra me tjetërën Pra rëzëjari Mbledhët në me zvejti Dhe thotë Kat, kat, mjaft Pra u mjaftova U mjaftova Me kaqë Gjithashtu Ka nërë dhe Hadit e tjera Nga Pengamberi Aleji Salatu vissalam, Kjop, e Salam Shikot e talë dhe zërë Kjo pe E kësa i ligjerate me, de, me detalizu në hadithet Po vetëm ideja e këtër hadithet është Sa i ka kushtu Kujdes për nga më beri jo në rejë sëratë sëram Qësa apo t'ja u bandë qartë Kusha Allah u gjellëvarë Që ata kur t'a përci edhe mesajnë të cjerë Ta kënë qartë Qëmë jo kur t'i vetë t'i kush E qka ju thonë të zë Për nga më sam juve për Allahun Ola zidina Jo, detalë për detalë, detalë, për detalë. Shka adit i tjetërë Gjithasht Nga për nga meri alai salatu selam Thot për nga meri alai salatu selam I e kulu Allahu teala Thot Allahu i madhruar Ja ademu O adem Kjo është në ditën e kiametit Fe i e kulu Thot ademi Lebejke vë saadejke Fe ju nadi bi sotin Inna allaha i e muruke Entukhrige min dhurrijeti ke bahthen Ile nërë Shkollet Ta një për shemë për në samë folëto Se Allahu thyrë E thiria është me zot, dhe Allahu ka zot. Tësinë nuk e di na ç'ishë shtaj. Sot pejgamberi alayhi salatu sallam e thir Ademin, edhe Ademi thot lebeik wa saideik. Çka është lebeik? Për kthem është, përgjigjem ty. Saideik është kur i thuet dikujt na, ë uh, jam i lumtur që më thirr. Po gjohon që jam i thirr dhe me çeft përgjigjna. Pra Ademi alayhi salam thot, me çeft o Zot përgjigjna. Çka i thot? Thot pejgamberi alayhi salatu sallam Dhe e thyrë me za Se Allahu Gjelë Gjelalu Të urdron tyje Që të ndjerë është Një grup të ma dhe për i zjarit Në pra Allahu Gjelë dhe e thyrë me za A de eme dhe i thotë Ndjerë një grup të ma dhe për i zjarmit Si nderë Por ata që ka ndjerën Dhe nderë për ketë i cili i ndjerë Kjo adith Qka për ju mëson për nga mësram sahabëve Allahu Flet Qila është vëzër e kundër të e të foljmus Si kemi të një të sifatët, të të ashtë pjegojnë anë, sa kemi mundësi me e thjezue, zdo sifatë dhe zërë e këtë kundër të në, që mënë e me, ilmë e këtë gjehëllë, apo ilmë, gjehëllë, nervozë, e kundër të gëzim, apo qëtësi, apo lëvizja, jo lëvizja, e kësë mëra, plëtsia në kësën lëki, e kësë mëra, Tani për nga veri, se se mësot, thot, në ditën e gjikimi, ditët Allahu, oa adem, oa adem. Kjo, ok, nëse shumë njërë zënë, Allahu nuk folë. Allahu nuk folë. Pse thënë Allahu nuk folë? Se e folë mja ka nevoj për dhamë, dhe gjuë, dhe busë. Prapë këto e kanë idejnë të, të njeri. Apo, thënë, nëse, nëse i bje që fol, i folë, i bje që i ka, e kështë të mëralë prej, fantazivet një rijut pa, pa numërë të cëtë të, të, të janë. Mirë po Djetarë kërë kanë shpiku këtë a ditë kanë thonë Mirë, nësë Allahë nuk folë, që ishi i bjen? I bjen? Me me, co dhe zërë Tani, cila e plot, me e ja plotë Me i avërtetu Allahë që i folë, a që i sfolë a, a shikoni Ata binë në diqka që ka ikim pja sajë Ata ikim mësë të përshkrujnë me të keq E përshkrujnë me ma shumë se sajët të cilën Kanë ik. shimu, i ikë Por që i sfolë Masë i sfolë është i paft I pa Me metës. Me metës, më metë Më metë sa po Ekshë të më ram Andoj, shikopi nga mesam detarët Ja u gazon Sa ove të ti Jo Thotë Allah u gjeluar e fol Se për këtë folë mës E se dhe e folë mja E folë mja Që Allah u flet El mu te kellim Që Allah u e, Ka qëllësine të folurit Djetarë kanë thonë Belaja e belave të muslimant është a fletë Allah apo jo ja? Mora me këta Kjo rezumeja Konkludimi i ima Mahmedit dhe kretë djetarëve që kanë janë ndesh me filozofat, a fletë Allahu apo jo. Nëse ata e bindin njerin që Allahu s'fletë, mësa nje e kanë shumë ma letë. Nëse njeri s'bindë që Allahu s'fletë, ata rëshletë ka e lisoneti. E këptohë? Zene se nëse përshemë, ata thonë Kur'an i në kofjallë Allah, Allahu e ka frimzu Gjibrilin, ka frimzu, ama jo që ka fol drejtë për drejtë. Atar i bjene sa, o kjo fjalla Gjibril, të fjalla Kresës, fjalla Kresës nuk e ka shentrinë, si kur fjalla Ezo dhe ndaj mund është me shkel. Andaj ka pas vëzën për që mendur me lëtë kohës histori, të dash me fanatizëm i kaldur diku që Kur'ani nuk o fjalla Allah, ka thonë berë të shkelli. Vetëm me kaldur që nuk o fjalla Allah, vetëm me kaldur që nuk është fjalla Allah. Andaj dhe zë në du të me besu sa Allah u fletë. Hadit jetër sënën, këtëm për nga mërë, a.s. Mamin kummin ahadhin illa se ju kellimuhu rabbu hu, walej se bejnë hu, a bejnë hu të rgjuman. Këtëm për nga mërë, a.s. Ska diku shpijuve, vetëm se Allah dhëtë t'i fleta ti, mës ti dhe Allah dhëtë, ska për këtis. Mës ti dhe Allah dhëtë, ska për këtis. Kështë ka argumentan se njeri fol me Allahun subhanahu vë tjallë. Andoj dhe zekion prej emrave të sil Në hadithet e pengamberit Alehi Salatu Vë selam Gjithashtu Ka ard Hadith jetër Ka pengamberit Alehi Salatu Vë selam Në qështjën e lutjes Për mushëru ismutit Në qështjën e lutjes Për mushëru e ismutit Ka ard nga pengamberit Alehi Salatu Vë selam Hadin se ka dzir imam Ebu Davudi Ka thonë Alehi Salatu Vë selam Rabben Allahu Rabben Allah E ledhi fis sema Ka thonë O Zotë jon Allahu jon I cili je në qijam I cili je Në qijam Të këtë desë smuk I shenjit është emriot Të këtë desë është i paprakë shumë Por emriot në ajthënë a i shenjit I shenjit Ta një qëfar do me thonë dhe ka e ka kjo, kjo prejarën kjo e shenjit Në nuk të në intereson shumë Të këtë desë smuk Qa do me thonë i paprakë shumë është një emër i si nuk prajë këtë Posme me madrim dhe lërësim Emru kefis sema i val ard Ur dëriot është në qilë dhe në tokë Sikur që rahmeti jot është në qjel I gjallë rahmetek e fil ard Sikur që rahmeti është në qjel Zbrita ta dhe na, në tok I gfillena, hubena ve khatajana Na i falne e gjunat tona dhe gabimet tona Ente rabbut tajjibin Ti e zoti i njerëzvet mirë Enzili rahmeten mi rahmetik Zbrita një rahmet për rahmetetve tua وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرى زبرته نشريم برئ شërimit tan mbi këtsmujë dhe letë shërohat. Kitadite kan xher imam Abu Daud me zinxhir të sakt nga pejgamberi alayhi salatu salam. Kuardi vëzëh argumenton, çka bën son pejgamberi selam këta? Kur ka një rismujë. Që nuk ka shkundër me mjekësinë. Ai mos i përzinj gjërat. Në ai shoh me sot njerëz që i kanë përzinj gjërat. Apo I dhem kama, ho gjofrim I dhem barki, ho gjofrim Së jam të mujt me mësue, ho gjofrim E kanë kan mëzbrit Kur'an në nivellë shumë t'olë t'a dhe zër Kur'an i karë më më mësue dhe më studiue E jo ti qdo dështim tjetët se ti si ki morë se bej pësë Allahut ka urnua Ho gjofrim Së më poqona bijumit, ho gjofrim Abo, ho gjofrim anë i ujë se sabajnë se kam faqe 4-5 dit Së shko në kështu, o dhe zër Duhë njeri më ngrip Ma, 2-3 erë ka ndodhë Dhe i ka, pengamërës dhe selëm i ka të i kaluë Pra njëri u rukjen nuk duhet të apanë si Si një doj pëngese Pra hajtë i shtash jumanëm një muhe Ka të dështojën e jumanëm si Si më ka në një paralizumë Se frinjëm Nuk, nuk shkonë kështu dhe zemë Andaj ka të alimë mes medicinës dhe, dhe rukjes Pengamërës dhe selëm Kërejt qështjen e kësaj lutje ku pe këthen Realisht në se e mërës dhe fjal Rahmeti është në qilë, urdi është i qi, ur zbatuar, na i falë gjunaat tona, kjo kjithë dhe dhe shakot moje, kjo hapa qka është, jo dhe kjo është të vëkull, pro t'i bindë është sa Allahu, e të sa këton një sebe për mu sharuar, në më t'i dush me lip sebebin, t'i dush me lip, Xaveve, aksomerat. Andaj dhe shikoj pingamërisë se çu do kon shokët e tij. Luteni Allahun te barekehu te ala mujsharu mirë puna ditë te der ka thane alay salatu selam ibadallah. Rabb tallot. Mjekohuni, lipni mjekimin. Për shembull, vëzhat. Pse ka or buzhimu habatu sawda? Fora azez. E von kjo me djegjë kur në libr shkruar, në pas vollime, vollimi i katërt është tibun nabi sallallahu alayhi wasalam. Mjeksi penga selam. Në mënirë të a, a, alfabetit e ka shkujt Pite e lifi, derte jeja Kërej të cëta di ka porosit Për nga mesram, qka me përdor Disa njësë ka dojnë me thonë Mere këtë vëllem gjuje, fri një moja Por nuk shkën kështë dhe dhe Se Allah u zësmu i se ka caktu Një ilaqë, zësmu i se ka caktu Një ilaqë, nuk i ndronë Allah u ligjet Bindja është në zemër, të vëkulli Në zemër, se bepjo jashtë A Kërë më si vërzim të disenë dhe zë Se bejpi o jasht Abo nërsa bindja dhe besimi është në, në zemë Hadit tjetër Nga pengamerit alejt salatu Vë selam Hadit së është në dy sahijat e pengamerit alejt salatu vë selam Në njëri njëri ka ardhë Dhe i ka thënja rësullë Allah A konë pengamësam të ndani pasuri Konë të ndani pasuri Dhe njënit ju ka dukë se pengamësam së po danë drejt Sykur që do kërë plët njërzve Apo, plot njerëse Plot njerëse, për plot njerës ju doko të këtë shtrem Se i shtremti, i shtremti, i shtremti, i shtremti Andaj kanë thonë djetarë, lakurit që, lakuri që ditën së sheth Lakurit që ditën nuk sheth Ka ardhë, kënjerit dhe e ka pake nësëm të ndohë pasuri Dhe ju ka dukë se gabim këtë ishka këtu Edhe i ka thonë, pja rësullë Allah, boj i drejt Ndoj mirë tash Pra mdo dhe zërë Pra mdo nefë si njerit sa është jekë Sa nefë si njerit i poshtër Sa ka guzim si cëllit mi thonë Banu i drejt Parendo dhe zëvesht tani Ki parasysh Muhammedi se cëllin për ndohan Dhe ki vjen me ketë pëllot guzimin e ti Boj i drejt, doj i drejt Këtë të dikusha ba, puna drejt Tani për e mësam guzht Qa thot Rahim Allahu Musa Allah e më shirofë Musën Që këte Musa se Musës Shka si kanë thonë dhe zër Musës dhe zër, a di sa i kanë thonë Musës Çat ç'njerzit, çat ç'njerzit kur s'kan ndikujt me jet diçka, para mendo. Çka kan shpik diçka për musën Allahu ja ka pastruar. Derisa kan thon, kur janë la, por para janë la, por në vende më publike, të sas janë mbulu apo aty ç'sha ka uh, kanë citaata. Kurse ne kan kap kërkun, kurse ne kan kap kërkun, kan thon ky organin gjinital e ka defekt. Para doja bidëi s'i le. Nëse kur po flas me borbit e Izraelit, duhet t'i kthemi këto nebibet e Izraelit kokave tona, të cilët gjithmonë njerëzve duhet duhet nami hauxhet atë në një, një defekt, pat e ka dhe e ka unë e di po sfodicij me cit mbatse, por ç'i e ka e ka, a mos çish ka me dalë ka, kjo është problem tjetër. Para mbiti s'e thot Musa, kur lahat nuk deshët këtej. Ki, para ndoze, nëse më me thon njëri, valla i vënë marë apo, ja kan thot ki ka defekt për çata. Allahu e bën i punën. Tu la Musa, i guri, i kiguri I i kiguri Tu dash me shku me zanë teshat E pan Musajna e selatë e selam Në pan mirë më të bukër Që ka mullë me kryo Allahu Gjelluala E thamë kata se na defekt të këshmi E ta mamë koka E Allah, shikon më pinga mesam Kërë ngushtu dha hava e më shirovë të Musën Pse Musën Se edhate kanë ranun me lojllo fjale Dhe shpifje Pro kjo shpifje bohu i drejt Edhe pasaj ka thamë pinga veli së selim E letë menuni Kjo është bëzër Për nga besëm kërë i edukon Së abot i lidh me Me Allah Që ju thët A nuk më besoni mua Më mu më beson e shka në qil Tash Paraj më do dhe zë vështë vështë bërët Allah i thët Una o Muhammed besoj tije Ti falë për mua Dhe njën i thët Ja unë zë besaj të e li vrit Shka i thëtë bëzëm U ati njerëz Allahu më thot, shkohet. Ti e ke pejgamberin, fol në mend. Vjen i thot, "Ro, këshirove kjo, shtëmbria e nefsit, e gabim ka diçka këtu. Këtu ka diçka gabim." Andaj shikova sa më lidhi me emrin e Allahut për më ndresh njerëzve, perceptimet edhe edhe për njerëzin. Andaj kjo është prej hadithe se ata i ka përmend pejgamberi alayhi salatu wassalam. Dhe dashu për hadithe që ka harë nga pejgamberi alayhi salatu wassalam. Ka or hadithi, disi ka thënë Imam Abu Dawudi qadan wal arshou فوق الماء والله فوق الارش وهو يعلم ما انتم عليه thot peigamberi alayhi salatu sallam arshi allahut esh mbi uj shtatkaçije esh ni ujt se nuk ja dik kadrin por veç allahul jela wala pasaj esh arshi thot peigamberi alayhi salatu sallam allahut esh mbi arsh çka dit pse e bje pejgamber detal detal detal ku esh allah çdo ajim hadithin tjetër ku esh allah dikush A e dini se eksiston pa efe, grup, e caktuar, ideologike E shofin krim me than ku Allah Krim e shofin, ato thoi ti me than ku Allah kjo krim veti Mosani gjevabin, mos, mos folja për gjevabin Mos që zhjitën në, në filozofinat ndrysh këta Pa ato veç me than, ku është Allah, e tash kehin krim Ndërsa ne e shofin me than, për nga mberi e ka po këtë pytje Dhe e ka than për gjithjen A në këtë adit ka than, Allah o është mbi arsh Dhe a je di qka i një të bojo por largësia shumë e largët e Zotit nuk e ban më i ikti atina te bareke o taala hadith ja dërse nga njer imam muslimi ka një njerëj i ka thon pejgamberit sallallahu alaihi wasallam qando po du me shlu po du me liru robresh e kam e kam e kam ni robresh po du ta liroj dhe i ka, ka thon mos ambema tema muat ta shoh edhe e ka pyet në fakt ai gaboni ni gabem ka, po ka dash me shliga vimin Edhe gabimi ka qenë uh, shartë mushli Me lirimin e një, robreshë, një robit besimtar Tane e ka pruteve nësam Këshira a besimtare që tashli gabimin I ka thonë për nga meri së sellem Hadin sa i muslim Ejnë Allahu Ku është Allahu Shikohet dhe randaj Thash Ska temë matë madhe në Quran dhe në hadith Sesa si Allahu gjellohet Detale Shikohet që ka i thotë ku është Allahu Dhe ka ardh Së ju ka qenë e re Ka qenë robresh e re Pra në termët që ka e na e quim Adoleshente I ka thonë ku është Allah Ka letë fisema Thanë qio Dhe shekhu lë islamet i mi Ketë aditë e shpikon në një vëllim të veçan Thotë i madhësht ta i cili Ka vendosë në natyrat e njerës Dhe se zotë janë qio Kë e ka ditë kjo Së kam su kjo As me bojvekrin As me As me uh, uh, Omerin As me Kjo kanë atje rroprëshun. Shejkhu më thonë mi kur e komenton këtë a dith. Çyçe, çyçe zbërthan. Çellipin eve vlez, çutu. Ën jashtë, ku duam marrë marrë nini, hiç ka sbeson. Në në islam as kur gjoj hiç. Thoj ko be zoti. Gjell thon çeit. Kjo vlez, ka vjen kë po rriqe. Fitratullah illati fatar an-nase alayha. Një gat fitra Allah ona kriuneve ka kriu sunë ek ti më dash me ek, sunë. Qoftë benga mbi ali salatu wassalam. Men ana Kusë jamune? Kalet entë Rasullullah I tha ajo Tije i dërguari I Allah Ata ritha pengamberi salam, A të qha Fe inneha mu'minetun Tha liroje se kjo besimtane Liroje se kjo është besimtane Andaj dhe gjërë një grumbull i madh Neve nuk të premton edhe koha Me i përmen të gjitha hadithet e pengamberi A të të përmen me edhe një prej hadithet E pengamberi A të të të përmen me edhe një prej hadithet e pengamberi A të të të të të të të të A porfunduena është hadithi të së cilës gjithashtu ka nxjerrë Imam Buhariu dhe Imam Muslimi ku pyetë ngjëmer Ali Salatu Selam e the namaz kur iemi na kamsuse ti nëse nuk e di para kujt që i dal si a di si në e nëse di ti siit namozu jot nuk ën rregull nuk e mrin cilëtetin e atij namazi që Zoti e lip ti mundosh mu fal mundosh me lëvizje që ka të bëjë me namaz si për shembull ekziston shprehje të cilën Për nga mësa me ka përdoj për namazin e munafiku Cile është Ha? Si lëvizja e gjellit Shemë kër e imë shënë tokës Vështë lëvizja Ama nuk e ndjen Nuk është para ati madri Se së në ajduhët me e ndjej për para Allahu të barëk i vëtala Thotë për nga mërë a.s. I dha ka me ahadukum ilës salat Fela jebë suqan në qibela vë gjhihi Thotë për nga mërë a.s. Kur të ngritët nj Namaz Mos pështyn Në drejtim Të Ha, ftyrës ti Mos pështyn drejt namaz, shum, Mos pështy këtu drejt Nëse ki nevoj me pështy Uala anjemini Dhe az nga e djatha Dhe az nga e djatha Fe inë në Allahe Kibel e vajhje Sepse Allah është para ftyrës ti Të në Hadithe sahih Bukhari, sahih Muslim. Dhe ze taninë në sahintin filozofi, çuja bara para mua. Tamëm këmu nuk ka fund. Tamëm nëse do ti më e kap me aparatin e mendës kët nuk ka fund më kurr dhe kurr nuk e gjën dhe në fund i cili asht më e vendos në diskutim fjalën më të them, çak i fol kështu ti unse pe kuptoj. Allë shiko sahabët e kanë pranuar me taslim. Fad bey gambel ali salatu wassalam. Walaakin an yasari. Mirë vonë sekondëvoj me pështy, atë nga e majita e ti. Au taht e kademi Apo nën kambën e ti Jo drejt, po nën kambën e tina Ketë hadin, dhe zër Por shka ka prupe nga Meri Sesele së Këtë lidhështë namaz Këtë lidhështë namaz Mësë e vizato qilimi, dhe zër Mësë ndërto shpia ati Asë mëso abit Ati posh me dalë në një skemë qësë duhet Krejt, psikleti dhe Energjia duhet muarëgju Në uh, ndjesin por para Madris Allahu te bareke ve teala ndonëse azi numri i madh i haditheve pejgamberis a selam egzistojnë edhe ata pormëdojna me kaç ku këto hadithe çka argumentojnë vëzërr se pejgamberi s a selam në çdo detaj të jetës njeriu ja kanë msu kanë emër të Allahu te bareke ve teala i cili emër dhe cilat cilsi nëse besohet në atë çka është e dur për Allahu te bareke ve teala ata rreve që më rregullu islamin ton imanin ton dhe jemi në rregull na atat për të cilun na ka krijuallahu te bareke we taala elusme allah subhana we taala ze zoti onjele jalal na munson me i besue ato emra dhe citat allah o jalla ashtu si qi ka përshkruajt allah dhe pejgamberi alay salatu we salam elusme allah subhana we taala ze zoti onjele jalalu na ruan vullnetit na shton motivin por me sul librin allah me sul suneten e pejgamberit alay salatu salam elusme allah te bareke we taala che allah o jelle jalalu ati ku ja kemi çelluallahu na shpërbleyin ati ku kemi gabuar na fal aqulu qouli hadha wastaghfirullahi li we lakum fastaghfiruhu in والله غفور رحيم الحمد لله رب العالمين